Тримаючись за стіни, Яків вийшов зі своєї кімнати у темний коридор. У кінці коридору він побачив постать Ірени. У безпам'ятстві він кинувся до неї, вони стали жадібно знімати одне з одного одяг. І лише коли мав потекти її стегнами медпоезії, він отямився і побачив, що нікого немає.